Історія про лікаря і дорожню скриню. Містер Сайлес К. Скадемор був молодий американець, простий і скромний, і це тим більше промовляло на його користь, що приїхав він з Нової Англії, частини Нового світу, не вельми уславленої цими якостями. Хоча він був Незмірно багатий, проте вів рахунок усіх своїх видатків у невеличкому записничку і волів вивчати принади Парижа і сьомого поверху так званого пансіону в латинському кварталі. У його ощадливості була велика частка простої звички, а доброчесність, що дуже вирізняла його споміж його товариства мала джерелом переважно несміливість властиву молодим літам. У сусідній з його помешканням кімнаті жила одна дама, дуже принадна собою і дуже вишукано вбрана. Спочатку, тільки не приїхавши, він думав, що це якась графиня. З часом він довідався, що її знають під ім'ям мадам Зеферина і що її суспільне становище, хай там яке воно було, титулованій особі не пасувало. Мадам Зеферина, можливо, в надії причарувати молодого американця, часто зустрічало його на сходах із чемним уклоном, словом вітання та потупленим поглядом чорних очей, і зникала за дверима, зашелестівши шовком і ледь відкривши пригарну ніжку. Але усі ці аванси аж ніяк не підбадьорювали містера Скадемора. А навпаки, топили його в глибинах пригніченості і сором'язливості. Вона кілька разів Заходило до нього попросити сірників або вибачитися за уявні бешкети її пуделя. Але уста юнака були замкнені в присутності такого вищого створіння. Він ураз забував французьку мову і міг тільки кліпати очима та затинатись, аж поки вона піде. Проте така обережність їхніх взаємин, не перешкоджало йому кидати вельми хвальковиті натяки, коли він опинявся серед кількох знайомих чоловіків. Кімнату по другий бік від американцевої, в пансіоні було по три кімнати на поверсі, займав старий лікар-англієць з досить сумнівною репутацією. Доктор Ноел, так його звали, був змушений покинути Лондон, де тішився широкою і то, чимраз ширшою практикою. Натякали навіть, що ініціаторкою цієї переміни місця його дій була поліція. У кожному разі цей чоловік, що давніше був помітною постаттю, Тепер жив у латинському кварталі дуже скромно і самотньо, і багато часу віддавав науковим студіям. Містер Скадемор познайомився з ним, і час від часу вони вдвох споживали скромний обід у ресторації навпроти. Сайлес Ка Скадемор мав чимало дрібних вад, більш-менш невинних. І не заважало йому віддаватися цим вадам багатьма досить сумнівними способами. Головною серед тих вад була цікавість. Він був природжений пліткар. І життя, а надто ті його боки, в яких він не мав живого досвіду, цікавили його невтримно. Він мав звичку настирливо, невідчепно, Допитуватися про все і в тих розпитах бував часом настільки ж нескромний, наскільки і упертий. Коли хтось просив його занести на пошту листа, він зважував його на руці, перевертав і так, і сяк, уважно перечитував адресу. І коли він знайшов шпаринку між своєю кімнатою, та помешканням мадам Зеферини, то замість заткнути її, ще розширив, підрівняв і користався нею, підглядаючи, що ж робить сусідка. Що більше він віддавався тій цікавості, то більш вона зростала. І от якось під кінець березня він ще трохи розширив ту шпаринку. Так, щоб мати змогу бачити і інший куток кімнати. Того вечора, коли він, як звичайно, зібрався спостерігати за діями мадам Зеферини, виявилося, що шпарину якимось дивним чином затулено з другого боку. Спочатку він здивувався, потім ще дужче збентежився, коли шпаринка раптом відтулилась і до його вух долетіло. Дрібне хихотіння. Видно, з того боку біля шпарини трохи осипався тимк і виказав таємницю його прозурки. І тепер сусідка віддячує йому за підглядання тим самим. Містера Скадемора охопила страшенна досада. Він немилосердно кляв мадам Зеферину. Він лаяв навіть самого себе, та коли другого дня пересвідчився, що вона – не зробила нічого, аби перешкодити його улюбленій розвазі, то став і далі користати з її недбальства та вдовольняти власну пусту цікавість. Другого дня в мадам Зеферини довгенько просидів якийсь чолов'яга років за п'ятдесят. Високий, з розхитаними рухами. Сайлес бачив його вперше. Дивідувий костюм, кольорова сорочка, а надто кошлаті бурці виказували в ньому англійця, а тьмяний погляд сірих очей сповнював Сайлеса холодом. Розмовляючи пошепки з господиною, він весь час ворошив губами та кривив їх на всякі лади. Не раз молодому новоанглійцеві здавалося, ніби чолов'яга і господиня, Показують рукою на його кімнату, та єдине, що він уловив, з певністю прислухаючись і придивляючись, як найпильніші були слова англійця, промовлені трохи голосніш, ніби у відповідь на якесь заперечення чи вияв нехоті. «Я вивчив його смак до дрібничок, і я вам ще і ще раз кажу, що ви єдина жінка такого гатунку». Яка годиться для цієї ролі. У відповідь мадам Зеферина зітхнула і жестом виявила послух, ніби людина, що оскорюється абсолютній владі. По обіді того дня прозорку остаточно затулено, бо з другого боку до стіни присунули одежну шафу. Сайлес іще нарікав на цю прикрість. Винуватячи в ній англійця, що на злість йому підказав таке, коли консьєржка принесла йому листа, написаного жіночою рукою. Лист був написаний по-французькому, не дуже грамотно, не мав підпису і вельми спокусливими словами запрошував американця, на 11 годину того вечора прийти в таке-і-таке таке місце бальних зал Бульє. У серці юнака цікавість довго боролася з несміливістю, то він почував себе наскрізь доброчесним, то наскрізь палким і відчайдушним. Але врешті-решт, задовго до 10 години, містер Сайлес К. скадемор з'явився в бездоганному вбранні до дверей бальних зал-бульє і купив квиток із почуттям відчайдушного зухвальства, непозбавленим приємності. Був саме час карнавалу, і бальні зали були повні люду і аж гули від гамору. Яскраве освітлення та галаслива юрба спочатку Збентежили нашого юного пригодника, але потім ударили йому в голову ніби хмелем, і він відчув більшу, ніж звично сміливість. Він готовий був зітнутися віч віч із самим чортом і походжав по танцювальній залі зміною справжнього гультяя. Виступаючи отаким певичем, він раптом завважив матам Зеферину і англійця, які про щось розмовляли за однією колонною. У ньому зразу ж прокинувся котячий інстинкт підслуховування. Він почав помаленьку пробиратись до тих двох іззаду і врешті підкрався так близько, що зміг почути їхню розмову. Ото він, казав англієць, онде з довгими білявими кучерями розмовляє з дамою в зеленому. Сайлес розглядів дуже вродливого юнака невисокого зросту, що, очевидно, був предметом цієї розмови. — Гаразд, — відказала мадам Зеферина, — я зроблю все, що в моїй спромозі. Але не забувайте, що і найкращі з нас у такому ділі можуть сплохувати. – Годі, – спинив її співрозмовник. – Я відповідаю за результат. – Хіба ж я не вибрав вас аж із тридцятьох? – Ідіть. – Та остерігайтеся, князя. – Я не розумію, яка це чортяка – Випадковість привела його сьогодні сюди. Не би в Парижі не могло знайтись десятка бальних закладів, більш вартих його уваги, ніж у це збіговисько студентів та продавчинь. О, гляньте, розсівся. Неначе імператор на троні, мане якийсь там князь у подорожі. Сайлесові знову пощастило. Він побачив чоловіка досить огрядної статури, напрочуд вродливого, з великою гідністю та вишуканістю в поводженні, що сидів за столом з іншим красенем, на кілька років молодшим. Цей звертався до першого з глибокою шанобою. Ім'я князя приємно полоскатало республіканські вуха. Сайлеса. А вигляд цієї особи, до котрої воно було прикладене, заворожив його, як і всіх. Він полишив мадам Зеферину та її англійця на самих себе і, пробираючись утовкотнечі, наблизився до того столика, що його вшанували своїм вибором князь та його повірник. «Я вам кажу, Геральдіне», – саме промовляв князь що вся ця затія – безумство. Ви самі, і я радий це нагадати, обрали свого брата для такої небезпечної місії, і ваш обов'язок – наглядати за його діями. Йому дозволили загаятись стільки днів у Парижі. Саме вже це було необачністю, коли зважити на натуру людини, з якою він має справу. Але тепер, за сорок вісім годин після від'їзду і за два-три дні до вирішальної проби, чи це підходяще місце, де йому проводити час, питаю я вас. Йому слід бути в тирі, вправлятися багато спати і помірно прогулюватись пішки, сидіти на суворій дієті без білого вина і коньяку. Невже він, шалапут, гадає, що ми розігруємо комедію? Ні, це вкрай поважна справа Геральдіни. Я знаю його аж надто добре, щоб не втручатись у його дії, відказав Геральдін, і досить добре, аби не тривожитись. Він обачніший, ніж вам здається, і має непохитну вдачу. Якби йшлося про жінку, я б так упевнено не говорив але голову клубу я припоручив йому та двом слугам, не вагавшись і миті. — Радий почути це від вас, — сказав князь. — Але моя душа не на місці. Ті слуги дуже добре натреновані слідці. І все ж, той нелюд уже тричі спромігся вислизнути з-під їхнього нагляду і провести по кілька годин невідомо де влаштовуючи якісь свої таємниці і вельми, імовірно, небезпечні справи. Слідець аматор міг би загубити його з очей випадково, та коли збито зі сліду Рудольфа і Джерома, це зроблено умисне, і то людиною, яка мала дуже поважні причини для цього і надзвичайну спритність. Гадаю, що цю справу я можу вирішити з братом сам відказав Геральдін з ноткою образи в голосі. Згода. Хай буде так, полковнику, погодився князь Флоризель. Можливо, через це ви будете більш схильні вислухати мої поради. Але годі про це. Ота дівчина в жовтому непогано танцює. І розмова перейшла на банальні теми, Паризького балу, карнавальної пори. Сайлес згадав, чому прийшов сюди. Призначена йому година була вже недалеко. Що більш він задумувався, то менше подобалась йому перспектива зустрічі. І що саме в ту хвилину рух юрби почав підштовхувати його до дверей, він не став опиратись. Та хвиля занесла його в куточок під галереєю. І там... У його вуха враз улетів голос мадам Зеферини. Вона розмовляла по-французькому з тим білявим юнаком, що на його менш як півгодини тому показав її чудний англієць. — Я маю дбати про свою добру славу, — казала вона. — А то б я нічого не послухалася, крім свого серця. Але вам досить сказати порт'є отак і отак, і він вас упустить без жодного слова. «Але навіщо ці балачки про якийсь борг?» – заперечив її співрозмовник. «Господи!» – вигукнула вона. «Невже ви гадаєте, що я не знаю порядків у нашому пенсіоні?» І пройшла пов Сайлеса, палко стискаючи лікоть свого супутника. Це знов нагадало Сайлесові, про одержаний лист. «Ще десять хвилин, – подумав він, – і я, можливо, гулятиму з такою ж красунею, а може навіть ще вишуканіше вбраною, можливо, справжньою леді, титулованою аристократкою». Потім він згадав орфографію листа, і його настрій підупав. Але ж листа може писати її «покоївка», – втішив він себе. До одинадцятої години лишалося всього кілька хвилин, і серце його забилося навдивовижу часто і навіть трохи заболіло. Тоді він подумав з полегкістю, що, власне, його ніхто не силує з'явитись на це побачення. Доброчесність і боягузливість об'єдналися в ньому, і він ще раз рушив буб до дверей, тепер уже з власної волі, припихаючись Крізь потік Люду, що рухався тепер назустріч. Можливо, це повільне пропихання знудило його. А можливо, він просто був у такому настрої, коли людина здатна держатись одного якогось наміру всього кілька хвилин, а потім сахається думкою в інший бік, до іншої мети. Хай там як, а він утретє повернув назад і не зупинявся, поки не знайшов, де зачаїтись за кілька кроків від призначеного місця. Там він так змучився нетерплячкою, що кілька разів починав благати помочі в Бога. Сайлес був вихований в благочесті. Йому вже зовсім не хотілося тієї зустрічі, і нічого не стримувало його від отечі, крім страху, що це розтінять як поведінку, негідну чоловіка, але той страх був такий сильний, що поборов усі інші мотиви, і, хоча не міг спонукати його рушити вперед, одначе не давав і втекти. Нарешті годинник показав десять хвилин на дванадцяту. Молодий скадемор відчув себе сміливіше. Він визирнув за стіни і побачив, що на протилежному місці нема нікого. Напевне, невідома авторка листа знудилась і пішла. І він осмілив настільки, наскільки доти був боязкий. Йому здавалося, що прийшовши на місце побачення, хай із запізненням він очиститься від звинувачення в боягузтві. Навіть більше. Тепер він, підозрюючи, що його хотіли пошити в дурні, поздоровив себе з тим, що проникливо розгадав це і перехитрував жартунів. Отаке марнолюбство живе часом в юнацькій голові. Зброєний цими розважаннями. Він хоробро вийшов зі свого закутка, та тільки-но ступив крок другий, як на плече йому лягла чиясь рука. Він обернувся і побачив даму вельми масивної статури із обличчям досить гордим, але без найменшої суворості в погляді. Я бачу, що з вас дуже самовпевнений залётник. Сказала вона, бо ви примусили себе чекати, та я твердо наважилась зустрітися з вами. А коли жінка вже забулась настільки, що сама ступила перший крок, вона давно лишила позаду будь-які міркування дріб'язкової гордині. Сайлес був приголомшений габаритами і принадами авторки листа і тією навальністю з якою вона заволоділа ним. Але вона дуже скоро заспокоїла його. Вона поводилась напрочуд приязно і ласкаво, підбивала його на жарти і невтривно сміялась у відповідь. І дуже скоро, з допомогою лестощів та численних чарочок, розведеного окропом Бренді, Довела його до того, що він не тільки уявив, ніби закохався в неї, а й надзвичайно палко освічився у своїй пристрасті. — Ох, — зітхнула дама, — не знаю, чи слід мені оплакувати цю хвилину, хоч яку велику втіху мені дали ваші слова. Досі я мусила страждати сама. Віднині, бідний мій хлопчику, ми страждатимемо. Удвох. Я не господиня самій собі. Я не можу запросити вас до свого дому, бо мене стережуть там ревниві очі. Дайте подумати, додала вона, я старша за вас, хоча й настільки слабкіша, і, покладаючись на вашу відвагу та рішучість, мушу використати і своє знання світу для нашої взаємної вигоди. «Де ви мешкаєте?» Він сказав, що мешкає в мебльованих кімнатах і назвав вулицю та число будинку. Дама неначе замислилась і кілька хвилин напружено думала. «Вже знаю», – сказала вона нарешті. «Ви будете вірні і слухатиметесь мене, правда ж?» Сайлас палко запевнив її у своїй відданості. Ну тоді завтра, побала вона далі, звабливо усміхаючись. Зоставайтесь удома весь вечір, і коли до вас зайде хтось із знайомих, виправдьте його чим швидше, під будь-яким приводом, що здасться вам найзручнішим. Двері будинку, мабуть, замикаються о десятій. – спитала вона. – Об одинадцятій, – відповів Сайлес. – О чверть на дванадцяту вийдіть із дому, – провадила дама. – Тільки гукніть, щоб вам відімкнули, та глядіть, не встрявайте в балачку з портє, бо це може все зіпсувати. Ідіть прямо на ріг бульвару, край Люксембурзького саду, і там я вже... «Чекатиму на вас. Я сподіваюся, що ви точно виконаєте мої вказівки. Але пам'ятайте, якщо відхилитись від них бодай у чомусь, то завдасте тяжких прикрощів жінці, чия єдина провина у тому, що вона побачила і покохала вас». «Я не бачу сенсу в усіх цих вказівках», – відказав Сайлес. О, ви вже починаєте ставитись до мене, неначе власник. вигукнула вона, ляснувши його віялом по плечу. Потерпіть трохи. Це прийде згодом. Жінка спочатку жадає, щоб їй корились, хоча потім вона знаходить утіху в тому, щоб коритися самій. Ради Бога, робіть усе так, як я вас прошу. А ні, то я ні за що не відповідаю. А втім, мені вже здається, додала вона з виглядом людини, що проникла в якусь складну проблему глибше, що я придумала кращий спосіб звільнитися від невчасних гостей. Скажіть портьє, щоб нікого до вас не впускав, крім однієї людини, що може прийти того вечора, одержати з вас борг та... «Говоріть схвильовано, немов ви боїтесь тієї зустрічі, і так, щоб ваші слова звучали для порт'є переконливо». «Я гадаю, ви б могли покластися на те, що я сам зумію позбутися таких гостей», – сказав він трохи ображено. «Я хочу, щоб ви зробили так, як кажу я», – відказала вона холодно. «Я знаю вас». Чоловіків, репутація жінки для вас нічого не варта. Сайлес почервонів і трохи понурив голову, адже йому хотілося похизуватися своєю перемогою перед знайомими. — А головне, — провадила дама, — не встрявайте в розмову з портьє, коли виходитиме. — А чому? — спитав він. — З усіх ваших вказівок. Ця, здається мені, найменш важливою. Ви спочатку сумніваєтеся в мудрості і деяких інших, а тепер уже бачите, що вони вкрай потрібні, відповіла дама. Повірте мені, що й у цій є свій сенс, і свого часу ви зрозумієте це самі. Та й що я маю думати про ваші почуття до мене, коли ви вже в першій нашій розмові не погоджуєтеся на такі дрібнички. Сайлес почав розсипатися в поясненнях і перепросинах, та враз дама зиркнула на годинник і сплеснула руками, здушено звикнувши. — О, Боже! — вигукнула вона. — Вже так пізно! Я не можу гаятись і миті! Ох, які ж невільниці з нас, благальних жінок! чим лишень я вже не ризикувала заради вас. Повторивши всі свої вказівки, які вона вміло пересипала лестощами і щонайпалкішими поглядами, дама попрощалася з ним і зникла в натовпі. Весь наступний день Сайлеса переповнювало почуття своєї значущості. Він уже був певен, що це якась графиня. А коли настав вечір, скурпульозно виконав її вказівки і в призначену годину з'явився до Люксембурзького саду. Та там не було нікого. Він прождав майже півгодини, заглядаючи в обличчя кожній жінці, яка проходила чи стояла там. Він навіть відходив до суміжних перехрест бульвару і обійшов по під весь сад. Але ніякої прекрасної графині, що кинулась би йому в обійми, не побачив. Нарешті вкрай неохоче рушив додому до своїх мебльованих кімнат. Дорогою він згадав підслухані слова з розмови між мадам Зефериною та білявим юнаком і відчув якусь невиразну пригніченість. «Здається, нашому порт'є всі чогось повинні брехати», – подумав він. От дзвонив, двері відчинились і порт'є в нічній сорочці виніс йому свічку. «Він уже пішов?» – спитав Порт'є. «Хто пішов? Про кого це ви?» – спитав Сайлас з пересердям, бо його дратувала невдача. «Я не бачив, як він виходив», – сказав Порт'є, – «але сподіваюся, що ви з ним розплатились, бо нам тут не потрібні такі пожильці» котрі не можуть сплатити своїх боргів. «Та про якого, дідька, ви говорите?» грубо спитав Сайлес. «Я не розумію ні слова. Якась маячня. Про низенького, білявого молодика, що приходив правити з вас борг, відказав портє. Ось про кого? А про кого ж ще я міг би питати, коли ви самі наказали впустити до вас тільки його?» Господи, так він же не приходив. вигукнув Сайлес. Що я бачив, те бачив, відказав портьє, випнувши щуку язиком із вельми ущіпливою міною. Ви блазень і нахаба. розкричався Сайлес, і лихий сам на себе, за те, що не стримався і виставив себе на посміх, а водночас охоплений усілякими страхами, обернувся і побіг сходами нагору. «То що? Вам не треба свічки?» гукнув навздовгін портьє. Але Сайлес тільки піддав ходу і не зупинився, поки не добіг до сьомого помістка і не став перед дверима своєї кімнати. Там він постояв хвильку, аби відцапатись охоплений Лихими перечуттями, майже боячись увійти, з полегкістю усвідомивши, що в кімнаті темно і, скоріш за все, нікого немає, він глибоко зітхнув. Нарешті він удома, в безпеці. Хай це буде остання його відчайдушна пригода. Перша і остання. Сірники лежали на столику біля ліжка, і він помацьки рушив туди. Враз його страхи знов ожили, і він зрадів, коли, наткнувшись ногою на якусь перешкоду, упевнився, що то просто стілець. Нарешті він доторкнувся до запони. По розміщенню ледве видного вікна він знав, що стоїть десь у ногах ліжка, і йому лишилось пройти помацьки вздовж нього, аби взяти на столику сірники. Він опустив руку, але намацав не саме укривало. Під тим укривалом було щось схоже формою на людську ногу. Сайлес відсмикнув руку і на мить скам'янів. «Що це таке? Що це означає?» – майнула думка. Він пильно прислухався, але не почув людського віддиху. Ще раз на силу перемігши себе, він простяг палець до того місця, де допіру торкав. Але цього разу відскочив на цілий ярд і застиг тримтячі жаху. У його ліжку щось було. Що саме? Він не знав, але щось таки було там. Лише через кілька секунд він зміг зрушити з місця. Потім, проваджений інстинктом, зразу знайшов сірники і, стоячи спиною до ліжка, засвітив свічку. Як тільки зайнявся пломінчик, він повільно обернувся і глянув на те, що так боявся побачити. І, звичайно, найгірший з витворів його уяви справдився. Укривало було старанно натягнене аж на подушку, але воно виказувало обриси людського тіла, яке лежало нерухомо. А коли він рвонувся вперед, і відгорнув простирадла то в гледів білявого юнака, якого вже бачив напередодні ввечері в бальних залах бульє. Очі в нього були розплющені і безживні, обличчя розпухли і почорніли, а зніздрі тяглася тоненька ниточка крові. Сайлес протягло тримтячим голосом закричав, упустив свічку і упав навколішки біля ліжка. Із-за ціплості, в яку його вкинуло жахливе відкриття, його пробудив довгий, хоча і негучний стук у двері. Поки Сайлес отямився і згадав своє становище, минуло кілька секунд, і коли він кинувся до дверей, щоб не впустити до кімнати нікого, було вже запізно. Доктор Нойл у високому нічному ковпаку, несучи лампу, яка освітлювала його довгообразне біле обличчя, волочачи ноги і цікаво витягуючи шию, ніби якийсь чудний птах, повільно відчинив двері і вже вийшов насеред двері. Кімнати. «Мені здалося, тут хтось кричав!» – почав лікар, і я, злякавшись, що вам, може, стало недобре, дозволив собі негайно прийти. У Сайлеса шалено калатало серце. Він намагався заступити ліжко від лікарових очей, але не міг видобути себе голосу. «Ви тут без світла!» Провадив лікар. А ще й не роздяглися, аби лягти спати. Не відмагайтесь, бо я звик вірити своїм очам, а ваше обличчя виразно промовляє, що вам зараз потрібен друг або лікар. Не Вибирайте самі. Дайте, но я помацую ваш пульс, бо це часто найпевніший індикатор серця. Він підійшов до Сайлеса, який усе заткував від нього, і хотів був узяти його за зап'ясток, але напружені нерви молодого американця вже не витримали цього. Гарячково сахнувшись від лікаря, він упав на підлогу і вибухнув риданням. Як тільки доктор Нойл побачив у ліжку труп, його лице – Спохмурніло. Він кинувся до дверей, заставлених відчиненими навстіж, квапливо зачинив їх і замкнув на два оберти ключа. Ставайте. гримнув він на Сайлеса. – Знайшли, коли рифти. – Що ви накоїли? Як цей труп опинився у вашій кімнаті?» та говоріть відверто з людиною, що може вам допомогти. Невже ви гадаєте, що я занапащу вас? Як ви можете подумати, що той шмарт мертвої плоті на вашій подушці здатен хоч трохи змінити ту симпатію, яку ви в мене викликали? Ну, легковірний юначе, хай з яким жахом, сліпа і несправедлива законність дивиться на чиїсь учинки, той – то любить провинника, любитиме його так само. І навіть якби я побачив, що милий моєму серцю друг прийшов до мене, вибрівши з моря крові, це б ні трохи не змінило моєї приязні. «Встаньте!» сказав він. «Добро і зло – це хімери. В житті нема нічого, крім Фатуму. І хоч би в якусь круту ви потрапили, знайте». Поряд вас є людина, що підтримуватиме вас до останку. Підбадьорений цими словами, Сайлес опанував себе, і уривчистим голосом з допомогою лікаревих розпитів якось спромігся викласти перед ним усі факти. Але розмову між князем і Геральдином він узагалі випустив. Бо тямив із її змісту небагато і навіть не здогадувався, що вона якось дотична до його власних знегод. — О, лихо! — вигукнув доктор Нойл. — Або я тяжко помиляюсь, або ви попали в лабети найстрашніших злочинців в усій Європі. Бідний хлопчику, яку пастку наставлено на вашу наївність. «У якій смертельні небезпеки затягнено вас! Ви можете змалювати того чоловіка?» – провадив він. «Того англійця, що ви його двічі бачили, і що є, як я підозрюю, душею всієї інтриги. Він старий чи молодий, високий чи низенький? Але Сайлес, що попри всю свою цікавість, не мав, спостережливого ока. Не зміг повідомити нічого, крім скупих загальників, по яких годі було щось розпізнати. Я б запровадив вироблення спостережливості як навчальний предмет в усіх школах, сердито вигукнув лікар. Яке пуття людині з її очей та мови, коли вона не вміє примітити і запам'ятати предмет свого ворога. Я, знаючи всі злочинницькі банди Європи, міг би встановити його особу і дістати в руки нову зброю, аби захистити вас. У майбутньому виховуйте у собі цю здатність, бідний мій хлопчику. Вона може надзвичайно прислужитися вам. «У майбутньому?» повторив Сайлес. «Яке, яке майбутнє лишилось мені, крім зашморга? Молодість, вік боягуства», – відказав лікар. «І собі самому своя скрута видається тяжчою, ніж насправді. Ось я, старий, але ніколи не впадаю в розпач». «Чи можна розповісти таку історію в поліції?» – спитав Сайлес. – Ні в якому разі, – відповів лікар, – і з того, що я вже знаю про махінацію, в яку вас заплутано, видно, що з цього боку ваш випадок безнадійний, і з воського погляду влади ви безперечно винуватець. І не забувайте, що ми знаємо тільки частину інтриги, а ті самі мерзенні злочинці, напевно підстроїли ще багато інших обставин, які виявляться в процесі поліційного розслідування і допоможуть підтвердити вашу провину. «Тоді я пропащий!» – вигукнув Сайлес. «Я цього не сказав!» – заперечив доктор Нойл. «Бо я людина обачна!» «Але ж погляньте на це!» Знову вигукнув Сайлес, показуючи на труп. «Воно лежить у моєму ліжку, і його появи не можна пояснити, не можна позбутись, не можна і дивитись на нього без жаху». «Без жаху?» – перепитав лікар. «Ні, коли такий годинник зупиняється, для мене він стає просто хитромудрим механізмом» який я маю дослідити за допомогою прозекторського ножа. Коли кров вихолола і застигла, це вже не людська кров. Коли плоть стала мертвою, це більше не та плоть, котрої ми жадаємо в наших коханках і котру поважаємо в наших друзях. Грація, принадність, жах – усе покидає її разом, із живлющим духом. Привчіться дивитись на неї незворушно, бо коли мій план здійсненний, ви маєте кілька днів прожити в постійній близькості до того, що так вас тепер жахає». «Ваш план?» – вигукнув Сайлес. «Який план?» «Скажіть швидше, докторе, бо я не бачу для себе жодного просвітку. Я не зможу так жити». Не відповівши, лікар ступив до ліжка і заходився оглядати трупа. — Мертвий, — пробурмотів він, — а вже ж! Кишені порожні, як я й гадав, так і м'язко мірця зрізане. Роботу зробили ретельно, фахово. На щастя, він невеликий на зріст. Сайлес слухав ті слова, в нестерпній тривозі. Нарешті лікар, закінчивши огляд, сів і з усмішкою звернувся до молодого американця. «Відколи я зайшов до вашої кімнати, хоч мої вуха і язик були дуже зайняті, я не дозволяв байдикувати і своїм очам. Я ще раніше помітив, що... Ви маєте тут, у кутку, одну з тих страхітних споруд, що їх ваші земляки тягають за собою по всьому світу. Дорожню скриню! До цієї хвилини я не був спроможен добачити якесь пуття в цій споруді. Але зараз у мене трохи сяйнуло в голові, чи то вона була допоміжним засобом, у роботоргівлі, чи то служила для приховування наслідків надто поквапного користування ножем, я ще не можу вирішити. Але одне я бачу ясно призначення такої скрині ховати в собі людське тіло. Побійтесь Бога. вигукнув Сайлес. Не час тепер жартувати. Хоч я, може. «Висловлююсь тоном до певної міри жартівливим», – відказав лікар, – «та зміст моїх слів цілком поважний. Тому найперше, що ми повинні зробити, мій юний друже, – це начисто спорожніти вашу скриню». Сайлес, корячись авторитетові доктора Нойла, віддав себе в його розпорядження. Скриню швидко випатрали, поскидавши її в міст малою купою на підлозі, а потім Сайлес узяв трупа за ступні, а лікар – під плечі, і вони вдвох стягли вбитого з ліжка, не без труднощів, зігнули його вдвоє і запхали у порожню скриню. Навалившись у двох на її віко, замкнули в ній такий, Незвичайний багаж. І лікар власноручно замкнув і замотузував скриню. А Сайлес поскладав усе викинути з неї в шафу та в комод. «Ну ось перший крок до вашого порятунку зроблено», – сказав лікар. «Завтра, чи власне вже сьогодні, ваше діло...» Буде приспати підозри порт'є, сплативши йому все, що ви тут заборгували. А в усьому потрібному для того, щоб безпечно завершити діло, покладіться на мене. А тим часом ходімо до моєї кімнати. Я дам вам безпечні і сильні снодійні ліки. Бо хоч би що вам довелося робити, спочатку треба відпочити». Наступний день здався Сайлосові найдовшим у його житті, неначе нізащо не хотів кінчатися. Він усамітнився від своїх друзів і сидів у кутку, у понурій задумі, втупивши очі в дорожню скриню. Тепер його власна нескромність окотилась. На ньому ж таки, бо прозурку знову відкрили. І він відчував майже невідчепне стеження з кімнати мадам Зеферини. І це стало таким нестерпним, що йому нарешті довелося затулити шпарку зі свого боку. А обезпечившись у такий спосіб від нагляду, він провів чималу частину часу у сльозах скрути та молитвах. Пізно ввечері до нього зайшов доктор Нойл і приніс два запечатаних конверти без адрес. Один досить пухкий, другий такий тонкий, що здавався порожнім. — Сайлесе! — сказав він, сівши до столу. — Настав час пояснити вам мій план вашого порятунку. Завтра вранці, дуже рано, князь Флорізель Богемський повертається до Лондона після кількох днів розваг на Паризькому карнавалі. Мені якось досить уже давно пощастило зробити його шталмейсторові, полковникові Геральдинові, одну з тих послуг, таких звичних у моїй роботі, котрих ніколи не забуває жодна зі сторін. Нема потреби пояснювати вам характер його зобов'язання переді мною. Досить буде сказати, що він, я певен, ладен прислужитись мені в будь-який реальний спосіб. Так ось, вам конче треба поїхати до Лондона, не відкривши своєї скрині. Митниця, здавалось би, являє цьому нездоланну перешкоду. Але я надумався, що багаж такої значної персони, як князь, звичайно пропускають на митниці, не перевіряючи. Я звернувся до полковника Геральдіна і спромігся дістати його згоду. Завтра, якщо ви перед шостою годиною під'їдете до готелю, де мешкає князь, ваш багаж пропустять як частину його багажу, і ви самі теж Їхатимете як людина з його почту. Тепер, коли ви це кажете, мені здається, що я вже бачив і князя, і полковника Геральдіна. Я навіть дещо розчув з їхньої розмови того вечора в бальних залах Бульє. Цілком можливо, бо князь любить обертатись у будь-якому середовищі, відказав лікар. «А коли ви прибудете до Лондона, – провадив він, – ваше завдання буде майже виконане. В оцьому топшому конверті я даю вам листа, якого не важуся заадресувати, а в другому ви знайдете опис будинку, до якого маєте завести його разом із вашою скриною, і там її заберуть, а ви більше не матимете з нею». «Гай — Гай-гай, — сказав Сайлос, — мені дуже хотілося б повірити вам, але як же це можливе? Ви відкриваєте для мене блискучі перспективи, але питаю я вас, чи здатна моя голова прийняти таке неймовірне вирішення. Будьте великодушні і поясніть свої слова докладніше. Доктор, видно, був прикровражений. «Юначе, – сказав він, – ви й самі не тямите, яке важке запитання ставите мені. Але хай буде так, я вже давно звик до принижень, тож було б дивно, якби я відмовив вам у цьому, вже дозволивши так багато. Тож знайте, хоча тепер я видаюся дуже мирною людиною, ощадною відлюдною, заглибленою в науку. Та коли я був молодший, моє ім'я звучало свого часу як бойове гасло серед найзлочинніших і найнебезпечніших кіл Лондона. І хоча зовні я був людина солідна і шанована, справжня моя сила полягала в найтаємніших, найжахливіших, найзлочинніших зв'язках. І тепер щоб звільнити вас від вашого тягаря, я звертаюся до одного з тих людей, що ними я тоді командував. То були люди багатьох різних націй, умілі в багатьох справах, пов'язані страхітливою присягою, об'єднані спільним прагненням. Примислом тієї зграї було вбивство, а я що оце розмовляю з вами, наче такий безневинний на вигляд. Був ватагом тієї грізної банди. «Що?» – вигукнув Сайлес. «Ви вбивця? Та ще й такий, для кого вбивство було фахом? Чи можу я взяти вашу руку? Чи слід мені взагалі приймати ваші послуги?» «Непевний злочинний старий гане, може ви хочете скористатися з моєї молодості і моєї біди і затягти мене в свої тенета?» Лікар гірко засміявся. «Вам важко доготити, містере Скадемор», – сказав він. «Але зараз я пропоную вам вибирати в товариші або вбиту людину, або вбивцю. Коли ваше сумління надто вразливе, щоб прийняти мою допомогу, так і скажіть. І я негайно ж покину вас. Далі можете робити зі своєю скринюю та її вмістом те, що більше підходить вашому непохитному сумлінню. Я визнаю, що був несправедливий, сказав Сайлес. Мені слід було згадати, як великодушно ви захистили мене Ще перше, ніж я переконав вас у своїй безвинності, і я надалі вислуховуватиму ваші поради вдячно. От і добре, відказав лікар. Я бачу, що ви починаєте засвоювати деякі уроки досвіду. Але все ж. провадив нованглієць. Коли вже ви призналися, що звикли до такого трагічного діла, та й люди, яким ви мене рекомендуєте, ваші колишні спільники і приятелі, чи не могли б ви самі перевести цю скриню і негайно звільнити мене від її ненависної присутності? «Слава честі! Я просто вами захоплений!» – весело відповів лікар. Коли ви вважаєте, що я недостатньо клопотався вашою бідою, то я, повірте мені, думаю зовсім не так. Можете прийняти чи відхилити мої послуги у такому обсязі, як я вам запропонував. І не турбуйте мене більше своїми словами вдячності, бо я ціную вашу вдячність навіть нижче, ніж ваш розум. Настане час, якщо доля взичить вам прожити ще чимало років у душевному здоров'ї, коли ви будете думати про все це інакше і червонітимете за свою нинішню поведінку. По тих словах лікар підвівся з крісла, ще раз ясно і стисло повторив свої вказівки і вийшов, не лишивши Сайлосові часу на відповідь. Другого ранку Сайлес приїхав до готелю, де його чемно прийняв полковник Геральдін, і відтоді був звільнений від безпосередньої тривоги за скриню та її моторошний вміст. Подорож минула майже без пригод, хоча молодика проймало дрожам, коли він чув, як матроси та носії на вокзалах нарікають між собою на незвично важкий багаж князя. Сайлес їхав, в одному вагоні зі слугами, бо князь Флорізель волів бути наодинці зі своїм шталмейстором. Одначе на пароплаві Сайлес привернув увагу його високості, меланхолійним виразом і поставою, коли стояв і дивився на купу багажу. Ото юнак, зауважив князь, має якісь причини. Для тяжкого смутку. Це той молодий американець, що для нього я виклопотав дозвіл їхати у вашому почті, пояснив Гаральдін. Ви нагадуєте мені, що я не виконав обов'язку чемності? сказав князь Флорізель і, підійшовши до Сайлеса, з вишуканою ласкавістю звернувся до нього у таких словах. «Я дуже радий, юначе, що зміг задовільнити ваше бажання, переказане мені устами полковника Гаральдіна. Пам'ятайте, що я, коли ви побажаєте, радий буде і в майбутньому прислужитись вам чимось більшим». Потім спитав дещо про політичне становище в Америці. І Сайлес відповів «Розумно і з гідністю». «Ви ще молода людина, – сказав князь, – але ви мені надміру поважним для вашого віку. Може, ви аж надто ревно присвячуєте свою увагу серйозним наукам. Але з іншого боку, можливо, це я сам виявляю нескромність і зачіпаю болюче місце. Я, безперечно, маю підстави вважати себе Найнещаснішим із людей, відказав Сайлес, ніколи ще без невиннішої людини не кривили тяжче. Не буде набиватись вам уповірники, сказав князь Флорізель, але не забувайте, що рекомендація полковника Геральдіна – несхибна перепустка, і що я не тільки ладен, а, можливо, і більше за багатьох інших, спроможен зробити вам послугу. Сайлес був у захваті від люб'язності цього можновладця, але думки його скоро вернулись на свою похмуру стежку, бо навіть ласка, виявлена монархом республіканцеві, не здатна звільнити пригнічену свідомість від турбот. Потяг прибув на Черінг Кроський вокзал, де митники, як звичайно, шанобливо пропустили багаж князя Флорізеля без огляду. Перед вокзалом уже чекали, що найелегантніші екіпажі, і Сайлеса разом з рештою завезли до резиденції князя. Там полковник Геральдін розшукав його і висловив своє задоволення тим що прислужився знайомому лікаря, якого дуже поважає. «Сподіваюся», – додав він, – «що з вашої порцеляни не ну, розбився жоден предмет». Дорогою весь час передавалися спеціальні розпорядження поводитися із князовим багажем обережно. Потім, наказавши слугам надати один з екіпажів у розпорядження молодого американця, і зразу покласти ззаду його дорожню скриню. Полковник потиснув йому руку, вибачаючись, що вельми заклопотаний справами князового господарства. Асайлес розпечатав конверта з адресою і наказав поставному Лакеєві, щоб його відвезли до бокскорту, що виходить на Стренд. Видавалося, що це місце не зовсім невідоме Лакеєві, бо він неначе наче сторопів, а потім перепитав адресу. І серцем, сповненим тривоги, Сайле сів розкішний екіпаж. І його повезли на зустріч долі. В'їзда бокс-корту був надто вузький для карети, то був просто прохід, ля пішоходів між поручами і з тумбами в обох кінцях. На одній з цих тумб сидів якийсь чоловік, що зразу сплигнув додолу і жестом привітався з візником. лакей відчинив дверцята і спитав Сайласа, чи зняти з карети дорожню скриню і до якого номера її занести. «Коли ваша ласка, – сказав Сайлес, – до третього. Лакей і той чоловік, що сидів на тумбі, навіть з допомогою самого Сайлеса, на силу занесли скриню. І поки вони поставили її коло дверей названого будинку, на превеликий жах молодого американця, коло них уже зібралося десятків зо два цікавих перехожих. Та він постукав у двері з такою спокійною міною, на яку лишень спромігся, і віддав другого конверта тому, хто відчинив. — Його немає вдома, — сказав той. — Але як ви залишите листа і прийдете завтра вранці, я вам тоді скажу, де і коли він зможе вас прийняти. Може ви заставите скриню тут? — Залюбки? Вигукнув Сайлес, та за мить уже пошкодував, що так поквапився, і заявив так само рішуче, що воліє забрати скриню із собою до готелю. Юрба почала глузувати з його нерішучості, і провела його до екіпажа образливими репліками. І Сайлес, засоромлений і сповнений жаху, почав благати лакея й щоб завезли його до якогось тихого і вигідного готелю десь поблизу. Князівський екіпаж завіз Сайлеса до готелю Крейвен на Крейвен Стріт і негайно поїхав, лишивши його наодинці з готельними служниками. Єдина вільна кімната, невеличка комірчинка, знайшлась на п'ятому поверсі вікнами. На задвір'я. До цього барлогу самітника двоє дебелих носіїв, без кінця нарікаючи, з великою морокою занесли скриню. Не варто нагадувати, що Сайлес весь час наступав їм на п'яти, а серце йому холонуло на кожному повороті сходів. Один хибний крок, думав він, і скриня перевалившись через поруччя, вивалить свій жахливий вміст на плити вестибюлю. Опинившись у номері, він сів на краючок ліжка, аби трохи отямитись від тих мук страху, яких щойно зазнав, та майже відразу йому нагадав про небезпеку коридорний, що став навколішки біля скрині, і заходився неквапно розв'язувати хитромудрі вузли на мотузках. Не треба. закричав Сайлес. Я нічого з неї не витягатиму, поки мешкатиму у вас. Ну, то можна було внизу її залишити. пробурчав коридорний. Таке здоровезна та важезне, як гора. А що лишень може там бути усередині? Коли гроші, то ви. Багатші за мене!» «Гроші?» Раптом сполошився Сайлес. «Які гроші?» «Не кажіть дурниць, нема в мене ніяких грошей!» «Не бійтесь, капітане!» Підморгнув йому коридорний. «Ніхто ваших грошей не займе! Вони тут в безпеці, як у банку!» додав він. «Але ж скриня була важезна!» і не завадило б хильнути за здоров'я вашої вельможності. Сайлес утиснув йому в жменю два Наполеондори, вибачившись, що завдає йому клопоту з розміном чужоземних грошей і виправдовуючись тим, що сам тільки щойно з-за кордону. й коридорний, ще більш незадоволено буркочучи і зневажливо позираючи, то на гроші, в жмені, то на скриню, нарешті зволив вийти. Труб був запакований у сайлосовій скрині вже мало не дві доби. І тільки-но лишившись на самоті, нещасливий новоанглієць якнайуважніше обнюхав усі шпаринки і отвори скрині. Але погода стояла холодна, Іскриня поки що зберігала свою жахливу таємницю. Сайлес сів поряд неї на стілець і сховав обличчя в долоні, поринувши в глибоку-глибоку задуму. Якщо йому не пощастить дуже швидко спекатися трупа, то, напевне, його дуже швидко Викриють. Сам у чужому місті, без друзів чи спільників, якщо лікарева рекомендація не допоможе, він безперечно пропащий. Він скрушно думав про свої чистолюбні плани на майбутнє. Тепер він, напевне, не стане героєм і речником свого рідного міста – Бангора, що в штаті Мен. Він не буде, як Солодко мріяв колись, підніматись від посади до посади, від почисті до почисті. Йому доведеться зректись відразу і усіх надій стати президентом Сполучених Штатів. Він не лишить по собі статуї, що виконана в найгіршому з можливих в художньому стилі, прикрашала б собою Капітолій у Вашингтоні. Ось тут він сидить, прикутий до мертвого англійця, зігнутого вдвоє в дорожній скрині. Його, його він повинен спекатись, або ж бути стертим зі скрижалів національної слави. Я... Не наважуся відтворювати ті вирази, які цей молодик прикладав до доктора Нойла, до вбитого, до мадам Зеферини, до служників у готелі, до князевих служників. Одне слово до всіх, хто був хоч якось пов'язаний із цим жахливим нещастям. О сьомій вечора. Він поплентавсь униз обідати, але жовта їдальня страхало його. Очі інших столовників неначе підозріливо зупинялись на ньому, а думки його лишались на горі, біля дорожньої скрині. Коли лакей, що розносив на тарелі сир, підійшов до нього, нерви його вже були такі напружені, що він аж підхопився трохи на стільці і перекинув на скатерку недопиту пінту пива. Лакей, коли розніс сир, запропонував провести його до курильні, і хоч йому не терпілося чим швидше вернутися до свого грізного скарбу, він не наважився відмовитись. Його заведено вниз до освітленого газовими ріжками закуреного підвалу, що був тоді, а може й досі лишається, немов би клубною кімнатою готелю Крейвен. Двоє вкрай похмурих постояльців грали в більярд. Їм прислугово спітнілий сухотник-маркер. І на якусь мить Сайлосові здалося, що в курильні нема більш нікого. Та вже другий погляд його впав на вельми респектабельного і скромного на вигляд чоловіка, що сидів у найдальшому кутку і курив, дивлячись собі під ноги. Юнакові зразу здалося, що він уже десь бачив його. Придивившись, він упізнав того самого чоловіка, хоча, і у зовсім іншому одязі, котрий сидів на тумбі при в'їзді до бокскорту, а потім допомагав занести скриню в будинок і винести її назад. Американець ураз повернувся і вибіг, не зупинився, поки не замкнувся у своїй спальні. Там він цілу ніч просидів без сну, було страшної скрині з мертв'яком, віддаючись найжахливішим фантазіям. Слова коридорного, що його скриня, буцімто повна золота, навіювали йому все нові й нові страхи, як тільки він важився склепити очі. А те, що в курині сидів чолов'яга з бок з корту, та ще й перевдягнений, доводило йому що він знов опинився у центрі якихось темних махінацій. Продзвонило північ, а трохи згодом Сайлес, спонукований гнітючими підозрами, відімкнув двері своєї спальні і визирнув у коридор. Він був тьмяно освітлений єдиним газовим ріжком. Трохи віддалік, просто на підлозі, Спав якийсь чоловік в одязі готельного прислужника. Сайлес навшпиньки підійшов до нього. Чоловік лежав горілиць і трохи боком, прикривши обличчя правою рукою. Раптом, коли Сайлес нахилився над ним, чоловік прийняв руку і розплющив очі. І Сайлес іще раз опинився віч-навіч і з тим самим роззявою з бок скорту. «Добраніч, сер, промовив чоловік насмішкувато. Але Сайлес був надто приголомшений, аби відповісти, і мовчки повернувся до свого номера. Надранок, вимочений своїми страхами, він заснув на стірці, схиливши голову вперед на скриню. Попри таку невигідну позу і таку жаску подушку, спав він міцно і досить довго і прокинувся пізно вранці від різкого стуку у двері. Він кинувся відчиняти. За дверима стояв коридорний. «Це ви той пан, що заходив учора до бокскорта?» – спитав він. Здригнувшись, Сайлес відповів, що це і справді він. «Тоді ось вам записка», – сказав коридорний, подаючи йому запечатаного конверта. Сайлес розірвав його. Там була записка. О 12-й. Він з'явився точно в призначений час. В скриню несло перед ним кілька дужих служників. Його самого завели до кімнати, де спиною до дверей Сидів перед розтопленим каміном якийсь чоловік. тупіт багатьох ніг, стук відчиняних і зачиняних дверей, шарудіння скрині по підлозі, коли її ставили на голі дошки. Все це ніяк не могло привернути його уваги. І Селес стояв і чекав, охоплений нестримним страхом, поки той чоловік Зволить помітити його присутність. Минуло, може, хвилини з п'ять, поки чоловік недбало обернувся і явив Сайлосові обличчя князя Флорізеля Богемського. Так ось як ви добродію надуживаєте мою люб'язність, промовив він вельми суворо. Ви пристали до високоповажного товариства, як бачу, з єдиною метою – уникнути кари за свої злочини. І тепер я добре розумію ваше збентеження тоді, коли я звернувся до вас учора. – Повірте, – вигукнув Сайлес, – я не винен ні в чому. Зі мною сталося нещастя і квапливо збиваючись, але як найщиріше розповів князеві всю історію своїх злигоднів. «Я вже бачу, що помилився», – сказав його високість, дослухавши юнака до кінця. «Ви лише жертва, і оскільки я не маю за що карати вас, то можете бути певні, що я допоможу вам, як лишень буде в моїй спромозі». А тепер, додав він, за діло. Негайно відчиніть вашу скриню. Я хочу побачити, що в ній лежить. Сайлес зблід. Я просто таки боюся глянути на нього, вигукнув він. Ну що ви, заперечив князь, хіба ви ще не бачили його? Таку форму сентиментальності треба в собі перемагати. Видовище хворої людини, яким ми ще можемо допомогти, мало б діяти на наші почуття сильніше, ніж видовище мерця, якому не можна ні допомогти, ні зашкодити, якому байдуже і до любові, і до ненависті. Опануйте себе, містере Скадемор, а потім бачачи, що Сайлес іще вагається, він додав, я б не хотів формулювати свою вимогу інакше. Молодий американець наче прокинувся зі сну і тремтячи з відразу присилував себе розв'язати мотузки і відімкнути замок своєї скрині. Князь стояв коло нього і дивився, заклавши руки за спину. Вираз його обличчя був незворушним. Труп зовсім задубів, і Сайлосові коштувало багато зусиль і душевних, і фізичних розігнути його і відкрити обличчя. Князь Флорізель відсахнувся, аж скрикнувши в болісному подиві. «О, Боже!» – вигукнув він. Вам не втямки, містер Скадимор, який страшний дарунок привезли ви мені. Цей молодик із мого почту, він брат мого друга і повірника. І загинув він від рук жорстоких і підступних людей, виконуючи моє доручення. Бідний Геральдіни, провадив він ніби сам до себе якими ж словами розповім я тобі про долю, яка спіткала твого брата? Як можу я виправдатись у твоїх очах або в очах Бога за ті самовпевнені плани, що привели його до такого кривавого і неприродного кінця? Ох, Флорізелю, Флорізелю, коли ти навчишся скромності, що пасує смертному, і вже не будеш засліплений близьком сили, якої тебе наділено». «Сила?» – вигукнув він. «Хто безсиліший за мене? Ось я дивлюся на цього молодика, якого сам приніс у жертву, містер Скадемор, і відчуваю, яка це нікчемність бути князем». Сайлес розчулився, Бачачи його хвилювання, він почав мимрити якісь слова розради і сам залився слізьми. Князь, зворушений його видимим співчуттям, підійшов до нього і взяв його за руку. Не розкисайте, нам обом треба ще багато навчитись, і після цієї зустрічі ми обидва станемо кращі, ніж були. Сайлес подякував йому безмовно, самим лише відданим поглядом. Напишіть для мене адресу доктора Ноела, ось на цьому папірці, провадив князь, підвівши його до столу. І дозвольте мені дати вам пораду коли будете знову у Парижі, уникайте товариства цієї небезпечної людини. У вашій пригоді містер Нойл повівся великодушно, це я мушу визнати. Якби він був причетний до смерті молодого Геральдіна, то ні за що не переслав би трупа в руки справжнього винуватця. — Справжнього винуватця? — чудовано перепитав Сайлес. Саме так підтвердив князь. Цей лист, що його всемогутнє провидіння таким дивним чином передало в мої руки, був адресований нікому іншому, як самому злочинцеві, мерзенному голові клубу самогубців. Остережіться цікавитися і далі цими небезпечними справами. Вдовольніться тим, що ви самі так чудесно врятувались і негайно покиньте цей дім. Я маю нагальні справи, а ще повинен розпорядитися щодо цього злощасного праху, який ще так недавно був відважним і вродливим юнаком». Сайлес вдячно і смиренно попрощався з князем Флорізелем, одначе затримався в бокскорті поки побачив, як той у своїй розкішній кареті від'їжджає для зустрічі з полковником Гендерсоном із поліції. Хоч яким республіканцем був молодий новоанглієць, він, дивлячись у слід екіпажеві, скинув капелюха майже з почуттям відданості, І того ж вечора сів у потяг, аби повернутися до Парижа. На цьому, зауважує мій арабський автор, закінчується історія про лікаря і дорожню скриню. Пропускаючи деякі уваги про могутність проведіння, дуже доречні в оригіналі, але мало відповідні нашому Західному смакові я додам лише, що містер Скадемор вже почав підніматися сходами політичної слави і, за останніми відомостями, став шерифом у своєму рідному місті.